Може, ми щось придумаємо? Тут мають бути якісь забігайлівки. Ні, мені справді треба бути вдома». Вони зловили розхитаного москвича, який невідомо як ще пересувався. В ньому не змогла й поворухнутись. Чужа людина, хай навіть і шофер, заважала, робила з неї зацементованого стовпа. Оці умовності! Що кому до інших у світі, коли навіть ті, котрим слід би було до тебе щось мати, нічого не мають? А мить тим часом летіла, незважаючи на шофера, ота сама мить, котру ловлять зневажена, легковажена, нерозпізнана, неоцінена, уже напівжива, уже більше спогад, ніж мить, хай їй трясця, бо умовності це мить для якої немає умов. Боже, яка ти старомодна. Точніше сказати, стара, сміялась сама себе, але від перезбудження чи від холоду. Тряслася, обняв її за плечі двома руками, і вона, сунувшись йому, аж під рукав затихла. «Куди ти забилася?» Під кінець дня чоловіки пахнуть вантажниками. «А тіло пахне так, як пахне тіло». Замиготіли знайомі будинки. «Тут стати, за мною не виходити», сказала його тоном, взяла за чуба, відхилила назад голову і коротко поцілувала, мов би помінялася з ним ролями. Він засміявся потім вибігла, гучно ляпнувши дверима, і не оглядаючись, ускочила в під'їзд, у порожній ліфт, у знайомі двері. Що було більшою причиною не запросити його до хати, те, що тут була мала, чи те, що не хотіла, аби бачив, як живе? Нічого від нього не потребувала, ні програм, ні грошей, ні навіть його самого. Не знала. Мала сиділа у піжамі перед телевізором, баба Дуся плела шкарпетки, у хаті було чисто, як при мамі, і Тамару знову щось кольнуло. Вона переділила подарунки надвоє і, трохи поборовшись, «Візьміть не буду, візьміть не буду», Таке втисла їй клунка, випроводивши до ліфта. Баба жила поверхом вище і рятувала Тамару у виняткових ситуаціях. Коли нарешті вичакувала для Марусі сон, прилягла на свій диванчик у кухні. Потроху виходив із неї шалений наркоз і поверталась здорова селянська притомність. Поволеньки наближався відчий. Цей чоловік, який обнімав її під театральною тумбою, був привид. Фатаморгана. Сфінкс. Він уже належав якійсь жінці, а якщо вона гарна, а кажуть, що так, а ще мудра, що дуже можливо, то він належатиме їй навіки. І найрозумніше було б більше ніколи з ним не зустрічатися. Але вона себе знала, тому плакала, як за померлим. Бо плакала у ній мама, а батько уже кипів, горів, уже летів би до тієї вулиці, до тієї машини. І якщо вона там, то зараз відчинить двері. Виглянула з балкона, але не було вже ні машини, як не було і чоловіка. Не хотіла в те вірити. Вулиця мерзла порожня, і не подвала ніяких ознак життя, Лише на пустирі так само горіло кострище, Ніби там був вічний вогонь для приблуд, Вигнанців, злодіїв, котів та собак. Довкола вогнища ще з рідками готіла якась тінь, Але звуки не долинали, У вікнах повально гасло світло, Ніби хтось грав на них, як на клавішах, І виходив на коду. Вогненна стріла Нарешті було літо, Доспівали вишні і яблучка на верхніх гілках посвітлішали, На нижніх вже їх як не вродилося. Хлопець стояв одягнений до служби і чекав батька з матір'ю. Кури греблися у спориші, з мокрих гладущиків на тину капала вода. Сусідка, яка вчора репетувала за спашану капусту, нині присмирніла. Бігла у вишневій юбці до церкви і, схиливши лоба, сказала «Дай Боже здоров'я». От чого мати, яка страх, як не любила сваритися, розвеселіла і щось замугикала підніс, а батько, буркнувши «Дай, Господи!», почав і собі вдягатися, приспішуючи матір. Спізнитися вони не мали права, бо їхній син по вуличному солові, тепер уже спудей. Виспівав на хорах тонко та високо, аж баби широченими рукавами витирали щоки, котрі одразу мокріли на ті янгольські звуки. Мали батько з матір'ю причину до гонору. Мати бігала по подвір'ю, аж сорочками готіла, мерехтіло сонячне проміння у зеленому листі яблуньки. Кози жували траву, прив'яло їм яку, що лишилася після вчорашнього сапання. Півень все старався вистрибнути на зузулясту курку.